Пушкар дивився на мене ще каламутними очима. То що, мені стати на Хмельниченка? Чого зразу стати? Ти вийди до народу, розкажи все людям, збери чорну раду. Нехай люд сам собі гетьмана вибере, а не купка старшин. Ось побачиш, усі твоє ім'я викрикнуть. А ту зграю під лабузників, що виплодилася в хмеля за пазухою, народ вижене в трешиї. Тільки ти будеш гетьманом, і слава, і воля буде твоя. Пошкар посміхнувся криво. Може, ти і правду кажеш? Завтра всіх полковників та старшин збирає в себе гетьманич. То я й послухаю, про що вони там варнякати будуть. Я переконався, що мої слова осіли в його душі, а це вже ніби хвороба, що засідає спочатку в тілі людини як насіння, а тоді починає набухати, розвиватися, забираючи в людини всю силу. Так і гріх, що сидить в душі, Забирає всі сили душевні. Пушкар був гордим чоловіком, Честолюбним. Саме в цей ґрунт Я й кинув своє насіння. Чи проросте воно, Буде видно. Пушкар, якого роздирали душевні муки, Крутився у вісні, І отот міг пробудитися. Я подумав, що і так йому вже нічим не допоможу, тому відпустив і його плече, і його душу. Тепер я мусив підійти до богуна. Я не знав, який гріх цьому чоловікові можна закинути на шию, адже він не був ані жадібним, ані боягузом, ані дурним чи себелюбцем. Можливо, заздрість. «Усі українці один одному часом завидують. Може, і Богона за це зачепити?» Я взяв його за руку, викликаючи душу. Цього разу й опинився у військовому неметі серед поля. Десь далеко чувся гуркіт бою. Я перекинувся в Данила Нечая. Той до своєї смерті був найбільшим товаришем Богуна. Ми сердечно обнялися. Здоров, друже, Гарно ж ти виглядаєш. Це сказав богун, Що був цілий, Осмалений пороховим димом, Я ж стояв у чистій сиротці. І ти ні в руку. Тільки сиди, що ось у своїй Вінниці, Доки інші генеральними робляться. З твоїми заслугами перед козацтвом Хоч і гетьманом можна ставати. Богун спохворнів, відповів холодно. Коли козацтво захлече, то піду. А поки що в нас є інший гетьман, а я собі залишуся полковником. Так і до смерті можна сидіти і чекати. Значить, така доля моя. Неправда. Подумай. Тебе доля завжди берегла від ворожої кулі та шаблі. Ти ж усе в перших рядах бився, поглянь, я загинув і всі інші. Хто з Хмельницьким починав повстання? Жодного товариша старого не лишилося. Тільки ти та пушкар. Та хто такий пушкар? В якій битві він так уславився, як ти? Богун вовком подивився на мене. Чого ти причепився? Я козак, і моя шабля для мене дорожча за булаву, бо це є моя і честь, і слава. А для України я і так послужу, і завжди зможу свою землю захистити, як донині це робив. Я дуже захопився цією грою, не хотів здаватися. Сам не зможеш, треба згуртувати козацтво, як це хмель зробив. Гірше буде, коли булови допадуть Веговський, Тетеря чи Пушкар. А вони вже зуби гострять, брате. Не віддавай їм до рук України, бо вони розтягнуть її між собою на шматки. Між ними ніколи миру не буде. А проти твої слави ніхто не стане. Було видно, що богун починав злитися. Наразі він вибухнув. Та годі тобі відстань! «Згинь з очей моїх! Тьфу!» – він плюнув. Я зрозумів, що богун тієї ж кістки, що й полковник білоруський. Він твердо стояв на своїх переконаннях, завербувати його неможливо. Мені треба було повертатися в бочку, але маючи вже богуна в руках, я не хотів так легко відпускати, хотів помститися, помучити його душу. Враз пан полковник зі свого намету опинився в полі. Був сам. Кругом стояв такий густий туман, що світа не було видно. І тиша. Богун почав розглядатися, намагаючись когось побачити або хоч визначити, де він. Туман поволі розсіювався. Крізь його густу пелену стало пробиватися соняшне проміння. Полковник це місце впізнав відразу – берег річки Пляшевої. Чорні болота, що оточували зі сходу, покинутий козацький табір, смерділи гниллю, кров'ю, трупами. Берестечко. Через болото була прокладена гребля зі зрубаних дерев, Насипаної землі, кущів лози, очерету, потім козаки вже кидали в болото і свої вози, харчі, одяг, усе, крім зброї, аби прокласти собі дорогу через болота і вирватися з того пекла. Як починалася битва, то все складалося для козаків якнайкраще – вони тиснули ворога, ось-ось зламають йому хребет, сталося жахливе. У вирішальний момент битви татарський хан зрадив, утік із поля бою, залишивши козаків сам на сам із поляками. Через це були втрачені вигідні позиції. Гетьман, намагаючись повернути на поле бою зрадливого спільника, сам потрапив до татар у полон. Козаки обрали Вінницького полковника Богуна собі наказним гетьманом. Бугун довго тримав оборону, зачинившись у неприступному таборі. Було літо, спека. Козакам бракувало води, провіанту, набоїв. Поляки обстрілювали табір із тих позицій, де стояли до того татари. Протримавши оборону, доки могли. Козаки прийняли рішення про відступ через болото. І вони відступали. Проривалися під градом куль та снарядів, топилися. Ляхи кинулись за ними, та їм на заваді стали три козацькі сотні. Це був заслон. Триста запорожців стримали перед греблею ціле польське військо. Вони билися як леви, аж самі вороги дивувалися з їхньої хоробрості. І всі тут загинули. Бугун ходив поміж трупами, розглядав, чи немає знайомих. А вони були всюди. Ці обличчя пам'ятатиме завжди. Тут полковник побачив козацьку курогу, яку все ще міцно тримав у руках один із козаків. Бугун підняв цей стяг, розправив. Раптом із туману, що ще не зовсім розсіявся, почувся тупіт десятків копит. Я послав полковникові гостей. Мені було треба залякати його, зламати. Зараз він затремтить від страху, кинеться тікати в паніці, а я все буду його переслідувати, він схоче втекти, та не зможе. Ноги слухатися не будуть. Душа так і затрипоче в моїх руках. Тіло почне кидатися у сні. Той добре. Йому мука. Мені задоволення. З туману виїхав загін польських гусарів. Вони були в червоному заковані в лати.